info. povodom 390. obljetnice prve sušačke Hrvatske gimnazije u Rijeci, gimnaziju je posjetila predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović. Predsjednici je prema odluci nastavničkog vijeća gimnazije uručena diploma počasne maturantice. Predsjednici je predstavljena gimnazija danas, ali i dio 390 godina duge i bogate povijesti najstarije gimnazije u ovom dijelu Europe, a druge po starosti u Hrvatskoj. Osim u gimnaziji, predsjednica je bila počasni gost u Riječkoj součilisnoj knjižnici. Prisustvovala je otvorenju izložbe knjiga iz Isusovačke zbirke povodom 390. obljetnice osnutka Isusovačkog kolege u Rijeci. Predsjednici je uručen primjerak pretiska glagoljaške knjige Misal hrvatski Šimuna Kožićića Benje. Zahvalila je na poklonu i osvrnula se na prije podnevno druženje s mladim riječkim gimnazijalcima ali još veći razlog za ponos nam je naša mladost koju moramo zadržati u Hrvatskoj i koja je ta koja će nastaviti graditi našu Hrvatsku, našu rijeku, Primarsko-Goransku županiju, jer to su uh, budući lideri, takozvani future leaders i naša je dužnost da u njih ulažemo. U kinu održana je premijera hrvatskog filma Miroslava Sikavice, glas od oružja. Riječ je o dokumentarnom filmu o ulozi domoljubne glazbe u političkim promjenama 1990. i domovinskom ratu, te sudbinama njezinih autora i pjevača. U filmu sudjeluju brojne poznate osobe kao što su Josip Alisac i Davar Gobac. Film je moguće pogledati u popodnevnim satima do 30. studenog. Nakon više od 40 godina monumentalna Brucknerova četvrta simfonija večeras si je izvedena u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plamenitog Zajca u Rijeci. Dirigent Jordan Kamđalov vraća se u Rijeku nakon uspješnog koncerta Wagner, Debussy, Beethoven. Brucknerove su simfonije često u njegovim koncertnim programima, a kritičar specijaliziranog časopisa Bruckner Journal proglasio je Brucknerovu 9. pod vodstvom Kamđalova najboljom izvedbom ikada. Vrijeme sutra Valentina. Sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme mjesto mjesto s kišom za promjenom. Puhaće jak jugo i bura. Samo ne, jugo. Skupa, bura, bura i jugo skupa. Kako je to može? Ne znam, <laughs> mora da su vijesti krive. <laughs> Najniža jutarnja temperatura većinom od 8 do 13 stupnjeva, a najviša dnevna između 13 i 18. Sovo info redila Katarina Škrbić, a čitala je Valentina Botica i Mirela Zafić. Socialiste sovu info